Сиве волосся рівнини, і слідом за ним лише мертва лисина глянзувато полискувала під місячним світлом. Кремезний чоловік без обличчя, у якого замість генеталі зухвало стирчала долоня з розщепиреними обрубками, а покриті виразками груди здувалися, як барило, Риготливі жінки, на тілах яких. Випиналися численні соски, з яких скрапували поодинокі молочно-матові краплі і пропікали землю під босими ногами. А ревіння все не стихало. Михал з Яном призернулися, не змовляючись, заступили собою Терезу і зробили крок назустріч з стражем. За миті Марті майже нічого не було видно. Каламотна лупа лупах хмарою здій знялася з сивого волосся рівнини і закрили від неї сутичку самуїлових пасенків з диявольськими стражами. Жінка вдивлялася до болю в очах, але бачила тільки найближчих до неї безумців. Патрі, потатцювавши на місці, почали знову безстільно блокати за п'ять кроків від рятівних воріт. Тереза гнала їх до сестри, але не встигала. Тільки -но вона примудрялася повернути в потрібному напрямку одного, другий одразу ж звертав будик або починав ходити по колу. Пронизло виття, ривануло зовсім порід із змертою, і, мов, смерть ринула вгору, небеса відсахнулися. Жінка позадкувала, притислася боком до металового рід теплого, як людське тіло. І сивий вовк, мимохідь потершись об її ноги, кинувся до проданих душ. Ланцюг, що проростав із нього вовка, затис зубах і час від часу смикав, немов намагався протистояти непомітному для сторонніх натиску. Він коротко рикнув на Терезу і помчав довкола безумців. Із всі досвідченого вівчарського собаки збивав їх у череду, тицюючись чолом у стегнат та негайно відскакуючи. Гаркліївський вовк глухо рикав, і Марта не знала, лякає він безумців чи просто біль від натягнутого ланцюга і вириває з вовчої горлянки цю хрипку данину нестерпному болю. Із польсуючої хмари що огорнало бойовище. До половини випав слизуватий хробак. Він зібрався йти до воріт, але порід із ним мигнув драгунський палаш, розтинаючи двоє на надвоєннатрої. Частини хробака судомно звивалися, розповзалися в різні боки. На одну з них з розгону налетів сивий, рванув іклами. Випустивши на свій ланцюг, решта обробків сіпнулися і спалахнули чорним полум'ям, коли у вироючих хмарах лупи змитнулися агатові чотки абати. Ланцюг сивого раптом перекрутився, охопивши горло вовку і замість рику пролунала відчайдушне ски глиння. Марта вже ладна була кинутися до сивого, кинувши ворота на призволяще. Те ж саме, здавалося, збиралася зробити і Тереза. Але їй заважали безумці, котрі збилися в купу, та рушили нарешті до виходу і заступили дорогу краківській купчисі. Коли чиясь рука лягла Марті на плече і зупинила її, а жінка не відразу зміркувала що ніяких рук поруч із нею немає і бути не може, тож якийсь час тупо дивилася на опалене передпліччя, що приступило прямо з повітря. Вона ніколи не бачила власної появи в чужій душі, тому не знала, на що це схоже. Пальці на її плечі стислися, Марта хитнулася, але втрималася на ногах а чужа рука висунулася з нічого. Витягаючи за собою плече, шию, змазаний горіховою олією торс,